Toko Sanderuare, selam aleikum. Po takomi edhe këtë javë në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Si çdo herë, edhe në këtë emision do të mundohemi që të trajtojmë disa nga pyetjet e shumta që na keni dërguar në email adresën ton, si dhe nëpërmjet mesazheve. E për të përgjigjur këtyre pyetjeve me nevesonde në studio është hojha i ndëruar Alauddin Abazi. Hoce selam aleikum dhe mirësehrat në emisionin ton. Aleikum selam, mirësevgj. Tëher po fillojmë me pyetjen e parë për Sonde, e cila thotë shto, a jam i obliguar ta tharrasezani nëse falem vetëm? Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedu ala alihi was habbi jmein Allahuna el rasul ala drum i çojm selavat e selam pe pejgamberit te ti muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes shokve dhe te gjith atyre besimtarve musliman ce pasoin rrugen e ti dhe udhzohen me udhzimin e ti deri ne diten e gjykimit e uh, kondimi e zonit dhe i kametit posaçisht per at person i cili falet vet pra ju jo me xemat, qoftë në shtëpi apo diku tjetër, ë është synet që ai tahir ezanin dhe tahir ikametën dhe të falet ë është fjala nëse fal namazet farze, dreka e Kindia e kështu me radh. Por nuk është diçka e obliguar, nuk është diçka që kërkohet, është prej syneteve të preferuara dhe për shkak se ka debate ulemat e fuqhatë për gjësësi se vallë ezanit dhe ikametit, a jënë diqka obligative vazhjip që të këndohën, apo është synet, apo disa dhe prej ulemave, disa prej malikive, po së qërështë kam bërë dalim në mes të ezanit dhe në mes të ikametit. Si do qoftë pa u futur në këto elaborime dhe argumentet në cilat ata i kanë dërtu apo i kanë bështet qëndrimit e tyre, themi se nëse i, një person do në të falë dreken, dhe nuk ka prezantuar xhami për ndonjë arsye tjetër në shtëpi apo diku tjetër, atëherë nëse ka mundësi dhe don me fitu se vape më shumë, i preferohet me thirr ezanin, pastaj ikametin dhe e fal farzin ose fal nëse ka synete para praker, para forzës të fal, fal synetët, pastaj pastaj e fal farzin. Ë por nuk është diçka obligative që gjithsesi duhet ta bëj. Zoti i di më së miri. Për këtë rast vjen nga një djalë i cili thotë se punoj me ndrimë dhe nuk më lejon të falem në vend të punës. Çfarë të veproj? Kjo çështje është shumë problematikë dhe me këtë pyetje Ballohaçon apo me kët problem Ballohaçon shumë njerëz musliman, posaçërisht nën ton, për shkak se vërtet çështja e praktikimit të namazit, ndoshta tek disa ndërmarrje firma apo edhe, edhe vende të punës shtetërore, ata procesi kanë një lloj kompleksi rreth kësaj se pse të ku mbasë shkose e kështu me radh, kurse ndoshta disa në disa firma tjera çësia e tyre është se e eh, paramendojnë se është diçka që nuk duhet të përzijet me punën e kështu me radh dhe eh, paramendojnë se është një lloj identifikimi që ata nuk kanë dëshirë me me, me, me e paraqitse ë çështjen e namazit e këto gjëra dhe prandaj në në formë extreme mundohen ta ta ta ndalojnë apo të ndalojnë ata njerëz të cilët dëshirojnë me praktikuo këtë adhurim ta bëjnë në formë të lirë. ë para se të futem ti të përgjigjem këtij direkt themi se fillimisht ë nëse e trajtojm namazin dhe ato paradhykim e po them kushtimisht që i kanë këta njerëz që janë punëdhënës apo janë njerëz secilat kanë nën punëtor që ndoshta dikush prej tyre falet dhe i ndalojnë ata ti këshillojm ata dhe t'ju themi se ta ken frikë Allahun e madhreshëm dhe mos të bëhen nga ata njerëzit e cilët jo që vetë nuk janë në rrugën dhe nuk janë nga kryrësit e këtyre adhurimev, po të bëhen dhe thotë shkaktarës që ti ndalojnë edhe të tjerët, kjo është një, edhe një gjinah me shumë se sa kur njeri ju e stopon vetën. Dhe këtu është ajë mëkati mej malë se sa kur njeri ju ndështë a mëkaton vetëm vetë prandaj e themi se dhënëse nuk je praktikues atëherë mos u bëse bëp me ndaluh edhe dikatjetër për arsye se kjo është shumë më e rrezikshme për për për ty. Kurse e, gjithashtu ju themi këtyre se ajo kohë e faljes së namazit nuk është një kohë gjatë. Po sa shpesh nëse njeriu është në punë, atëherë obligative për të është me fal namazin farz. E kim si shembull nëse është në marrëdhënë punës gjatë ditës dhe ka me falë namazën e drejkës, ne vedim që namazën e drejkës i ka 10 rekatë, 6 synet dhe 4 janë farzë. Obligative, qenësore dhe të patje të rësushme për mu falë janë këto 4 rekatë, jo të gjitha. Prandaj, për mi falë të 4 rekatë, nëse e shikojmë një intervalin kohor, sa mundët me shpenzu një falës, është prej, po athem kushtimisht 5 minuta eventualisht deri në 6 minuta. Dhe kjo kohë është shumë shumë minimale që njeriu të paramendojë se ka humbje kohe ose mundet të thotë më me bën do një punë keq e kështu me radh, është shumë kohë e shkurt pastaj edhe marrja e abdesit nuk është shumë problematike për arsye se zakonisht puntorët edhe secilnjëri ka nevojë të shkojë në banjë, ka nevojë të u freskuj, ka nevojë të i la duart, dhe gjatë asaj kohe kur shkon njeri në banjë gjatë pastrimit në vend që të pastroj vetëm duart edhe fytyrën, pa marr abdes, dhe nuk është do të thot një humbje kohë siç mundet me paramenduar dikush Prandaj, mos tjenë nga ata njerës të sëtë indalojnë me preteksin se ka humbje kohë apo mbetet puna pa kryer me këtë preteksin për arsujë se kjo nuk është reale. Kurse këti personi i themi se pavarësisht që farë thotë punë, pëndën si juaj, apo përgjej si juaj dhe që farë këndërshti mundën i me pasme të, ju fillimish duhet më sparit kërkoni situata dhe rrethona në të cilat ndoshta ky person që është përgjës, është pak më do të thonë është në atë fahr rrethon që mund t'ju mirë kuptoj dhe atëherë t'jasqëroni sqaroni do të thotë këtë çështje pak më, më në formë detaj deta, me detajen, kështu si thash unë se nuk është një kohë e gjatë e tëra qëfar mundet me, me u hargjuja në 5 minuta, e sa, e sa njerëz në përpunte tyre i hargjojnë me, me djetra minuta e me orë dhe nuk bëjnë gjë, pra ndaj pavarës e pavar si qëfar punde me qenë nuk është në preteks humbja e kohës për mos me u faljë. Të mundoni ti, ti shpjegoni këto, në dërko, juve gjithës e si duhet gjenit situatë, si kurse që thashë jo të leni keqë dhe të vrejet ajo tështë, E, mungesa ju e gjatë punës, po gjithës e si të kërkoni leje nëse në kohën kërshkoni në banjo, mërë një abdes, edhe pas këtimit në ndonjë vend, e, i falë një katere kate shumë shpet, nëse është koha e drejkës apo edhe koha e këndis, dhe jenë pytje 5 minuta prapë këthejshë në vendin e punës, prandaj në asë një formë nuk themi se e, ka mundësi një riu me e arsitu vetën, se nuk mundë me u falë edhe me lanë nëse eventualisht ka mundësi ndo një rëthan me qenë situata në asë një formë, mos me pas mundësi me falë namazin brenda ditës, jo kam fjalë ndodhë nga një herë, jo shpesh, atër në këto rëthana, themi është mundësia e bashkimit të namazëv, e, që namazi i drekes dhe i kjindis ka mundësi me u bashku në rëthana kër njëri u ka arsye si kurse që është udhëtimi, smundja, apo edhe kër njëri u e ka këtë penges në disa rëthana caktuara ju jo me bashkë prehi, atër e themi që ju e, evanoni faljen e drekes në kohën i kjindis, po sa shirë gjartë kohët verës kër këthejni në shtepi e falni, ose e falë një para prakisht atërë kur brenda se nëse e shikojmë pak me, me orë, atërë themi që koha prej hyrjes kohës drekës deri në përfundimin e kohës i kindisë, jënë prafërësishë 6 orë, ose dhe nga njëherë mundet me shku edhe me shumë, atërë në këtë fazë jo gjithësësi, gjeni kohën me ngërnd buk, gjeni kohën do thot për shumë punë tjera, atëherë gjithsesi edhe 5 minuta duhet me gjet për me fal namazin dhe mos me neglizhu kët. E, e njëjta vlen edhe nëse është në ndrimën e mbrëmjes, mundet me fal akşamin edhe yat jetë, yacin në një kohë të përbashkët, por jo me bash prehikët, zoti e di më spirin. Një grua shkruan dhe thot se e ka thrahuar burrin në kohën sa nuk ishte udhëzuar. Tash është e penduar por burrin nuk i beson. Vërtet, qështja e amoralitetit zinas me persona të huaj është një nga mëkatet më të mëdha që mundet me va një riu, pavarësisht është femër apo ma shkull. Dhe dëmi i kësaj dhe ajo që është edhe ma e keqe është kur kjo ndodhë gjatë kohës kur gruaja respektivisht burri është e martuar, atëherë kjo është edhe ma, ma e kjeqe dhe mëkate është edhe me i madhë. Pra ndaj, ajo që farë ka vepruar kjo grua, vërtet është shumë një mëkat shumë i madhë, një gjë shumë e kjeqe, shumë e shumë tuar, që nuk dë duhe i të bënd të asë një njëri, e ashme pak një person apo një grua që i thot vetës muslimane. Por ndoshtë ta arsua ka qenë që kjo nuk i ka pas parasysh mësimet islamet me heret e kështu me radhë dhe tash është penduar dhe themi që nëse një person e bën një mëkat, qoftë edhe kjo që e ka bërë kjo, dhe të të zinaja, dhe pendohet sincerisht e ka Allahu i madrishëm, endin në vetë vetën e ti një kesh ardhja pëse e ka ba atë punë, pastaj është i vendosur dhe kur nuk i këthehet me më ati mëkatëi, Atëra shpresojmë që Allahu xha lalah t'i afal ja këtij personi atë mëkat që e ka bër. Prandaj unë e këshilloj këtë grua që vazhdimisht lutët të lutet Allahut të madhërisëm me falje për këtë mëkat që e ka bër dhe të bëj vazhdimisht vepra të mira të shpeshtoj për arsyesë e vërtet siç thot Allahu xha lalah veprat e, e mira i fshijnë do thot veprat e keqia kurse ajo se burri nuk nuk ju beson apo beson, unë kisha më thënë më drejt është se këtë temp mos ta diskutoni me askë, qoftë edhe me burrin apo me shoqet apo me motër e kështu me radh, le të jetë kjo një kapitull, ëh, kjo është farë ka ndodhur, do thot një kapitull në jetën e juaj që që tani e keni mbyllë dhe keni filluar një kapitull të ri, ëh, dhe ka ndodhur ky gabim të cilën e keni bër dhe keni vërejt gabimin, ëh ajo nuk mund të përmirësohet tërësisht, por ë mund që ju të kërkoni për pendim tek Allahu xhëlal walâ, edhe duke i plotsu këto kushte të cilat i përmenda, që Allahu xhëlal, shpresojmë që Zoti i Madhërisëm tu afal kët gjënahën e keni bërë, Zoti i mëshirë. Shikoni syrin i radhës thotë, nëse nëni krem për duar që e përdori Pashrimt për Majaselit ka dhian derri, jo a lejo ta përdor këtë krem nëse nuk mishëron duart në ndonjë krem tjetër. Fillimisht kjo problematik është diskutu posa shiste dietar të bashkohor, për arsye se është një problematik me të cilën vërtet ballafaqohen muslimanët në në, në barrna të cilat janë në dispozicion tash. Dhe themi se fillimisht hapi i parë që duhet të bëjë një musliman kur shih këtyre barrrave është që nëse e kupton qartë që ka përqendje të vjamet apo ka përqindjet e alkoholit e, në këto preparate ose në këto barëra, atëre gjithës e si ajduhet kërkuar zavëncimin e këtyre barërave. Dhe zakonisht, jo zakonisht, po kjo që farë dihet qartë, është se gjitho loj bari e ka një, loj, një zavëncim i cili mund mos taket përqindje në alkoholit apo dhjami të derit e kështu më ratë. Pra ndaj të kërkoj këtë. Nëse edhe kjo është e pamundur, për ndonjë një arsye tjetër, Atë duhet të shikojtë ky barr, ky bari a është përqendja shumë e madhe apo është e vogël. Nëse është përqendja shumë e madhe, prap nuk duhet përdorur. Nëse përqendja është e vogël, edhe kjo përqendje në bazë të aty atyre përzierjeve që janë bër, pastaj e, e, komponimeve kimike të cilat kanë ndodhur gjatë përgatitjes aty ilaçi nëse ka ndodhur tretja dhe ka ndodhur ndryshimi kimik i këtyre ba, këtyre përbërësieve të djamit apo të alkoolit, atëherë bën të përdoren, qoftë edhe për përdorim të mbrojtshëm. ë nëse nuk ka ndodhur me një fjalë alkooli dhe djami i cili gjendet në këtë kremra ende është i prrezent, ashtu si është nuk i është ndryshuar, nuk është tret, nuk ka nuk ka fitu ndonjë për nga kjo përzierje ta ndryshoi strukturën dhe e ka atë vetin e dehes, dhe vjammi është vjam ashtu siç nuk ka ndryshuar përbërja kimike e e e vjamit, atëherë në këtë rast, nëse nuk kemi ndonjë zaventim, disa preulema kanë thënë nëse është çështja për përdorimin e jashtëm e kanë leju, për përdorim të mbranëshëm në asë një formë nuk lejot, kurse për përdorim të jashtëm, si kur që është lyria e vendit, ku është vrar apo ka ndodhë djegja e kështu më radhë, atëhere në këtë rast e lejojnë me përdor, por duhet pasur kujdes që kur deshirojnë me falë namazin, atëhere ajven duhet pastrot mirë për arsye se dhjami i derit është në dytsirë dhe duhet pastroha trupin nga dytësi rat për mëcen i gatshëm për më fal namazin. Zoti i di më së miri. Ftyja radhës gjen nga një shikues e cila thotë jam e martuar që 15 vjet pa lejen e babës. Kan tre fëmijë, babai ende nuk pajtohet me këtë. Çfarë më këshilloni ju? Jo? Vërtet kjo çfarë ka ndodhur me këtë grua ë, ë është një punë jo e mirë, një punë që nuk do duhej të ndodhte. Edhe themi se ajo çfarë duhet të vepruar kjo vajzë? tas pasi që është bërë nën e tre fëmijëve është që gjithsesi duhet mundohet ta arrijë pajtimin apo ta ta të pajtohet me baban e saj dhe kjo mund të mos jetë një më një herëshëm ky pajtim duhet të kërkojë forma dhe dhe mënyra si do ta realizoj atë dhe ato forma janë që ta gje dikët afër të saj, qoft miqen apo djalin e axhës apo dajën apo hallën e kështu me radh, dikush që në, baba i saj e ka ja ka hatrin, si themi ne, edhe ai të ndërmjetësoj apo ajo nëse është hallë për shembull, të ndërmjetësoj të të baba dhe të flet dhe besoj që tash koha është shumë e gjatë 15 vite edhe ka kalu çfarë ka kalu dhe ti të bisedoj dhe të rikthehen raportet për arsyesë se kjo nuk është punë e vogël. Kurse nga aspekti sheriatik se është valide kjo martes pa leje e prindit, është një debat shumë i gjerë te ulemat dhe shumëca dërmuese e dietarëve të trembë dhebeve nga Malikit, Shafit dhe Hambelit futishëm dhe shumë jo nikoroz në këtë që vajza nuk guxon të lidh kurorë dhe të martohet me një me dikë pa marr pëlqimin e babës, është kuptohet nëse baba është një një person i cili është musliman i mirë, musliman dhe është një njeri do thotë me me me me këto kushte kurse në medhebin hanefi jënë pak më liberal dhe në disa raste të veçanta dhe në disa raste kur gruaja është shumë e menqën kuptimin ka njohuri është e aftë e kështu më radhë thonë se në disa rathana i lehot asajtë bëjt përzgjeden qoftë edhe nëse nuk merë pëlqimin e, e babës si do qoftë është një debatë shumë i gjërë dhe çësja e shumicës dërmuese të ulemave është shumë çësje e e fuqishme për arsye se posa të dhën argumente të shumta, prandaj nuk është një punë që duhet neglizhuar apo lën anash, prandaj edhe thash në fillim që kjo çfarë ka bër kjo grua ose kjo vajzë tash që është bër nën është një punë jo e mirë dhe nuk do duhet ta bënte kurr, por pasi që ka ndodhë, kjo duhet sajohet dhe duhet përmërsohet dhe përmërsimin ndodhë ashtu si që e përmenda pak me heret, Zotit i Mësmiri. Hoqë është koha për të bërë një pausë të shkurte për të rekturë sërish në studia. Mi shte dashër të PIS TV që ndroni edhe me tejmë e ne, do të të rektajemi pas pak. Shikusë të ndëruar, jemi rikëthyrë sërishë në studio për të vazhdoar me pjesën e 2 të emisionit. Ate herhoq për vazhdo me pyjtje në radhës e cila të të kështu. Lutja, subhanallahi vëbihamdi hi, a është e obligush me të thosë gjithë? Jo, ë, është një hadith i përgamerën sëllem, nga i cili hadith kuptojmë se kjo është diqka e preferuar, diqka prej suneteve që brenda ditës, subhanallahu vëbihamdi hi, me tha një qindë herë por jo në form obligative pra nuk është farz me thonë nëse njeriu nuk e thot gat ditës 100 herë nuk ka gjynah por është e preferuar prej syneteve praktike Muhamedit sallallahu alejhi wasallam që me thon gat ditës 100 herë zoti i di më së miri. Pyetja radhës sot çfarë duhet të bëjmë që të mos e përitojmë jetën në varrezave? Të mos merrimën në pyetje, të kalojmë pa dhën llogari.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 Edhe nga ky ajet ne kuptojmë se çdo njeri, pavarësisht ka qenë musliman apo jo, ka qenë pejgamber apo njeri shumë i mrim apo shumë veprë mirë, patjetër do të nënshtrohet pyetjes dhe kërkimit të llogarisë, përveç një grupi të njerëzve të cilët kanë arnulën një hadith që është numri tyre 70000, që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa pa, pa umarë në pytje. Por ata njerëz zesësi, jo që do t'jen njerëz më katar e kështu më radhë, po do t'jen atë grad të veprave të mira dhe punëve që i kanë bërë, ashtu si që të regot në hadith, që do t'aken atë grad të imanit të lartë, sa që nuk do t'jetë e nevojshme që t'pyten, për shkak se nuk kanë për që farë t'japin logari. Prandaj, lusim Allahun e madhër shumë që edhe këtë shikuës me ba prej tyre, por... Themë se kjo është parim. ë ë prandai unë në vend që ta bëj ta bën ky shikues këtë pyetje se çfarë të bëj për mos më pyetë, ndoshta më drejt do të ishte pyetja se çfarë do të duaj besimtarit të bëj, që kur të mirret në pyetje në natën e varrit të jetë prej atyre njerëzve që e kalojnë, po e them kushtimisht atë provë dhe të jet prej atyre muslimanëve që vërtet e, japin përgjigje të sakta kur i drejtojnë ato ato pyetje. Kjo ndoshta është kjo pyetje është më e drejtë. Ë vërtet treguohet prej Osmanit radhiyallahu ta'al anhu, shokut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë një njerëz shumë i but në vetë vete ka qenë njëri i urt, i but, edhe në raport me të tjiret në përgjësi, dhe disa njerës, mazdekës Muhammedi al s.a.a. kur është bë u dheqë si musimanëve, disa njerës që e shëqronin e, e vrejten, se si kur zakonisht në ndonjë takim, në ndonjë me gjllis, ndaj, kur bëhej fjalë, për ndonjë situatë, ndonjë rrethan, kanë vrejse kur përmendej nata e varrit dhe pyetjet e varrit, më një herë Osmanit radiallahu ta'ala anhu i shkonin lutet veçante. Po në rrethana të tjera kur përmendej xheneti, xehnemi, jo gjithherë i shkonin lutet. Dhe dikush që kishte qëndruar me të vazhdimisht e kishte vrejtur kët dhe ja drejton pyetjen thotë o Osman, po e shok kjo po ndodh me ty që kur po vjen çështja tek nata e varrit dhe pyjet e varrit asnjë form nuk po ki mundësi me, me ndalu veten nga mosçajtja më një herë po çan kurse në punë tjera apo në çështje tjera nga një herë çan nga një herë po mundesh edhe me, me ndalu veten thot është e vërtet për arsye se ky moment të thot nata e varrit është momenti respektivis stacioni ku njerëi e kupton se për kë është ikthyr është i drejtuar kah xheneti apo është i drejtuar kah xhennami prandaj më një herë si si të përmendet kjo më kujtohet se vall kur ne të shkojmë në atë moment si do të jetë gjendja jonë kah do të kthehemi për arsye se aty do ta kuptojë njeriu se a është xhenetli apo xhennemli prandaj çaj E, për kët vërtet kjo si kjo ky moment është shumë i ndërsishëm për muslimanin me e kujtu dhe më parapërgatit për kët për kët situat e, për arsyes se siç thotë edhe otomani është situata ku njeriu ta kupton vërtetën se ka a është për gjenetlije apo xhenetlije. Kurse ajo çfarë do të duhej të bënte njeriu për meqen prej gjenetlije po them tash në formë më drejtë për drejtë kur të balohaqot me pyetësit në natën e varët dhe që të përgjigje drejt atyre pyetjeve është që tjetë një musliman i, i mirë, një musliman i përkushtum, një besimtar i cili mundohet me ecë rrungës që e ka, ja ka të regu apo e ka zbrit Allaho i madhërishmë në Koranën famlartë dhe e ka shpjegu, e ka sëqaru pe i gamberi sallallahu alaihu a sellem në hadithet e sakta dhe i ruhet harameve dhe praktikon obligimet e Allahut e Madhërishtum dhe mundohet vazhdimisht me qendër vepër mirë dhe është një musliman i përkushtuar me plot kuptim të fjalës atëh ky është ai njeriu i cili vërtet do të jetë do të shpëtojë dhe do të gëzohet atë momenti kur të vijë Zoti i mëshirë. A duhet ta kujtojmë sa më shpesh natën e varet? Ë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith kujtojeni vdekjen e këthiru hadhim i lëdhat, kujtojeni vazhdimisht shkatrosin e të gjitha knasive, të gjitha lezetev, është që ala për vdekjen, që thotë kuptimi i këti hadithi është që vërtet njëri ju, kur ta kujton këtë, pavarësisht se që farë knasije, pavarësisht se që farë pozite, pavarësisht se që farë situate dhe gzimi gjindet në këtë jetë, Mënyra me, me rikujtimin e kësaj e kupton se kjo do të jetë ky gzim apo kjo çfarë po pritet an ai do të vi fundi shumë shpejt. Edhe nëse kupton kët atëre vërtet edhe ai gzim jo që do të humbet për arsye se nuk ka qëllim i kësaj, po është një lloj vetdijsimi që jep e, besimtarit që me u parapërgatit para për atë vend. Prandaj e, në kët kontekst hyn edhe kujtimi i këtij ballafaqimit kujtimi i natës së varrit, kujtimi i marrjes në pytje në këtë natë është këtu me radh, për arsye se jo që njeriu me një fjalë me kujtu atë dhe me umërzit, për arsye se edhe nëse mërzites nuk ka nuk çon shumë pesh kjo, por ajo çfarë duhet me qen, për ty do të kjo, kjo kujtesë me qen shtytës, nxitës për të që të paraprgatitet për advent. Një sikurse një student, ndoshta kur e ka kohën para provime dhe mund të kaloj kohë me shokë e se sene nëse dikush prej shokë e përmen kohën e provimit që është shumë afer apo do të vjenë shumë shpejt që dikush prej student mërzitët por mos të ndërmer as një hap dhe të ndalohet aty ose dikush tjetër ta kujtoj kët dhe të filoj të mësaj dhe të përgalditët dhe të interesohet se valë si do të nëra si duhet aj të përgatiten për atë moment kur vjen ajo ditë e provimeve zoti më smil deri në cilën moshë mund të bëhet sünnet njeriu është pyetja rradhës ë nëse është për qëllim e cila është mosha e preferuar për me, me u bë sünnet e femija mashkull themi që e preferuar është prej momentit që lind posa çish atyre ditëve të para në ditën e kryesisht në ditën e 7 Nëse është mundësia janë rrethana atëherë do të ishte shumë më mirë në këtë kohë. Por nëse vonohet për ndonjë arsye apo tjetër, atëherë prap do të ishte më mirë para se para se të arrijë fëmia moshën e kur fillon me idallu xerat, a kjo është faza kur i ka 5, 6, 7 vjet, kjo do të ishte ai limit që, që nuk do duhet ta kalon te muslimani këtë fazë. Por edhe nëse ndodh kjo Atërë A t'ardh do të takimi parasysh që e, nuk do të duhej besimtarin në asnjë form ta kaloj kohën e që fëmija të hyjnë në pubertet në moshën madhore edhe mos jet i bër synet. Dhe kjo është ajo e, limiti ku nuk do të duaj. Por nëse ndodhet për ndonjë rrethan apo tjetër, sikurse që ka qenë koha në komunizmit në Shqipëri që ka qenë ndaluar kjo ë un kujtoj edhe shokë që kam pas në studime në moshë shumë më advanshme në moshën 20 vjeçare janë bërë synet për shkak të atyre rrethanave që kanë qenë atëherë. Kështu që edhe nëse shtyhet kjo për për arsye, edhe nëse e pranon një mus, një person i cili nuk është i bërë synet e pranon islamin në moshën, po a them kushtimisht 40 vjeçare, atëherë ai edhe në këtë moshë bë ba synet për arsye se është një gjë që duhet ta aplikoj edhe nuk duhet ta nuk nuk e ka një limit kohor që më thon deri në këtë mosh, nëse nuk është bër synet, atëherë pas kësaj moshe nuk duhet ta aplikoj apo ta të bëhet synet, kështu nuk ka, pavarësisht çfarë moshe, nëse është musliman edhe nuk e ka kryer këtë uh, veprim, atëherë duhet ta bëj uh, duke mos shikuar uh, moshën në të cilën ka arritur ai person Zot i dhe më spirë pëtitja radhës thot gruaja që ka qenë e martuar por tash është ndar, a e ka të lejuar të martohet me një djalë beçar? Po, nuk ka të keqe, edhe është e lejuar që menjëherë nuk ka shtpe kushteve të martesës, një person i qoftë vajza apo mashkulli, që personi me të cilën martohet, nëse ky është i ndarr apo është martuar një herë, personi me të cilën martohet duhet me një të njëjtin eh cito at apo tjet e martuar apo e vej e kështu me radhë asnjë fond nuk ka kjo e, e kusht, kështu që nëse një mashkull është beqar dhe martohet me një grua që është e vej, është e lejuar dhe nuk ka të keqe, ashtu siç lejohet edhe e kundërta zoteti më i miri. Dhe pyetja e fundit person do të jam një grua që nuk di të falem dhe deshat e di nëse mund të falem me burrin tim në të njëjtën kohë gjithsesi posaçërisht nëse nëse falen faleni në një vend atëre posaçërisht namazi for forzi i drekës apo i kindisë, forzët, atëre pavarësisht dini apo nuk dini do duhet të do duhet të aplikoni faljen namazit me xhemat së bashku duke ulidh uh, gruaja pas burrit dhe me farëzin së bashku në kohët kur ledzohet, namazi, ledzohet kurani me zë, si kur që është namazi i akshamit, i acisi, i sabat, ledzohet me zë burri në kohët kur burri ledzohet pas zë, e ledzohet pas zë në ndrekë edhe në këndi edhe lidhet pas, pas burrit. Nëse kur se në rëthanat tjera në synete a bën me u lidhë së bashku me të, themi që në parim nuk është kjo e nevojshme. Mirë po nëse është diqka e domozdoshme përshkak se gruaja në asin form nuk ka mund si me imbajt men rekatet dhe i përzihen e sene, nëse aplikod në filim kur filon gruaja, po e them ditët e para, ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, deri sa të kuptoj t'i ndaj rekatet e kështu me radhë, atëre nuk mendej se ka të keqe përshkak të mësimit. Por nështë nëndoshta do të ishte më i drejtë që e, gruaja për shkakun të falet në prezencën e burrit dhe gjatë faljes para se mulihet ja sqëgojnë në formë të detajzuar rekatet dhe çfarë duhet të lexojë dhe në këtë formë të falet gruaja synetin ta falnë në këtë formë se sa të lidhet së bashku me burrin zoti i dimë më miri por nëse ta them edhe kët nëse nuk i din elhamin ose surrat që duhet të lexohen nëse ardhën në fillim të mësimit të tyre, atëherë ndoshta e drejta është që ai të mbajë një fletë ku janë shënuara këto elhami, për shkakun ti lexoj gjatë faljes dhe të ta mbajmë vetë disa ditë derisa timsoj ato zotë dhe mësbin. Atëherë, këto ishin pyetjet e personte. Ne në emër të shikuesve tanë ju falenderojmë shumë që gjetët kohë për të ardhur në studio dhe për të përgjigjur pyetjeve të tyre. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikus të ndëruar, ishte kjoj gjitha e pregatitur nga redaksia emisionit duke kërkuar përgjigjen. Jumës harroni të nëshkroni pyjtje tuaja në email e dresën ton pyjtje që se i viske sëpikom, si dhe në përmjet nësajëve. Me shpresin se këni mbetur të knaqër me përgjigje që këni marë, ne ju lem takim sërish, jave në arshme, deri atëherë, eselamu alaikum.